«У Бахуса було захисне блокування?» – запитав хтось з-поміж присутніх. «Ні, він же член ордену, лицар середнього рівня посвяти. А в нас блокуванню підлягають лише колоди та лицарі першого кола.